naše rušenje svjetskog kinezovog rekorda. Poštovani slušateljice i poštovani slušatelji, dobra vam večer. Ja sam Trpivir Matrasović i riječi koje sam upravo izgovorio prilično redovito izgovaram u etaru trećega programa Hrvatskog radija, pa nima razloga da tako ne pozdravim i slušatelje drugoga programa. U svom evo prvom ukazanju na drugome programu nakon što prođe ovih 15 minuta, vidjet ćemo hoće li biti i posljednji ili će ih biti i još. Puno se danas u ovom anatomu govorilo o glazbi. S obzirom na to da sam i sam glazbeni urednik, onda ću i ja govoriti o glazbi. Pri tome ćemo zanemariti onu staru dosjetku, pokušao sam naći tko je autor, ali autor je neznan, koja kaže govoriti o glazbi kao plesati o arhitekturi ja ću ipak govoriti i govorit ću o glazbi jer o glazbi nešto znam i to puno više nego o arhitekturi a o vlastitim plesnim sposobnostima radije ne bih govorio a pogotovo ne bih poželio da to i vidite Milo kako bilo bilo je danas u prethodnim izlaganjima puno prisjećanja puno nostalgije kolega Bernardin nam je održao i vrlo zanimljivo izlaganje o nostalgiji ja ću se vratiti, međutim, u prošlost koju, s kojom nemam izravno iskustvo, jer se dogodilo 48 godina prije mogu rođenja. Vratimo se na taj 15. svibnja 1926. Dakle, prvi dan emitiranje tadašnje radio Stanice Zagreba. Kakva je bila glazba tada na radiju, kakva je danas? Što je isto, što je drukčije za obilaznim putem krenut ćemo s Markova trga ili bolje rečeno Gornjega grada, ali još iz prošle godine, iz 2025. pred kraj te godine, prošle subote, uputio sam se na Gornji grad sa svojim ocem kao pravi Hrvati koji vole sve što je besplatno, pa tako i besplatno kulturno uzdizanje. išli smo pogledati novo otvoreni postav Ateljeja Meštrović na Gornju gradu. Apsolutno preporučujem, no ostalo nam je još vremena, a u blizini se nalazi i muzej grada Zagreba, u kojoj ulazni je besplatan, ali nije skup i u njemu je trenutno izložba gutlje prošlosti, koja se bavi povišću zagrebačkih kavana, krčmi i gostionica. I nju najtoplije preporučujem, možda još i više, uz malo napomenu svim potencijalnim posjetiteljima te izložbe koje se otežano kreću prije nego što platite 3 eura za ulaznicu, pitajte radili lift jer vam se inače može dogoditi, kao meni i mom ne više baš sasvim mladom ocu da morate pješke ići na drugi kat. Bili ste upozoreni. Bilo kako bilo, premda je izložba i svoj, samim svojim primernim sadržajem vrlo zanimljiva, ja sam prvo išao gledati ono što me zanima, a to je naravno glazba. I zanimljivo je vidjeti kako se glazbovalo u zagrebačkim kavanama, bome i u krčmama i u gostionicama. Kavane koje su tu bile namijenjene najvišim stolojim društva nudile su redovito koncerte šlagera, ulomke iz opereta, a nudele su ponekad i čak plahrave male igrokaze opet na rubu operete. I zašto to spominjem? Spominjem to sve skupa zbog onoga što mi je bio najzanimljiviji izložak. Ilustracija iz časopisa Svijet od 26. srpnja 1926. Autor je čuveni hrvatski likovni umjetnik Oto Antonini. Naslov glasi Zagreb na valu 350, a ispod njega je i pojašnjenje osim valova Save koji su nedavno preplavili Zagreb, preplavljuju ga i radiovalovi. Ilustracija prikazuje pak posjetitelje neimenovane imaginarne kavane kako sjede za svojim stolovima i na ušima imaju slušalice i slušaju program Radio Zagreba. Ta ilustracija vjerojatno e, nije realna, nego je proizvod umjetnikove mašte, ali u svakom slučaju nešto govori o nekoj futurističkoj viziji tehnološkog napretka u kojoj će se u kavanama slušati radio. Kao što se i u današnjim kafićima, koji nisu više ono što su nekad bile kavane, e, redovito sluša radio ili, bolje rečeno, Uvijek se nešto emitira s radija, a koliko se sluša to je sad već neka druga priča. Što je međutim glazba značila na radiostanici Zagreb tog 15. svibnja 1926. godine. Imamo sačuvano iz novina točno raspored emitiranja, emitiralo se to te prve večeri sat i pol, od 20.30 do 22 sata. I na samom početku bila je glazba. Himna nije specificirano koja, ali zna se tko je izvo. Za klavirom je bio krsto odak, ugledni skladatelj, tada još relativno mrand, bili, bilo mu je tada 38 godina. Nakon toga 15 minuta informativnog programa, vijesti. Nakon toga sat vremena koncerta uživo. I nakon toga 15 minuta vijesti i kraje emitiranja. Dakle, tog prvog dana emitiranja radiostanice Zagreb, dvije trećine programa ispunila je glazba. I to glazba koja je bila izvedena na licu mjesta u živo. Znamo i što se sviralo i tko je svirao. Svirao se šarolik program malo večkog klasicizma Beethoven i Haydn, malo francuskog baroka Kupren i Ramon i za kraj malo francuskog romantizma Camille Saint-Saëns. Nastupila su trojica glazbenika, bitno je napomenuti tada svi još vrlo mladi, mlađi od 30, kako tada piše Gusle, a nije bilo riječ o Guslaču, nego o violinistu, Ladislav Miranov, rođen u Češkoj, koji je karijeru izgradio u Zagrebu poput još nekoliko Čeha koji su zadužili hrvatsku glazbenu kulturu poput njegovog profesora Vaclava Humla ili skladatelja Frana Lotke koji je također djelovao u to vrijeme Vladislav Miranov je u to doba već sedam godina bio član Zagrebačkog kvarteta našeg najstarijeg ansambla klasičnjeg glazbe koji kontinuirano djeluje sve do današnjeg dana on je u tom kvartetu svirao prvu vilinu uz njega tu je bio violončelist Stanko Žepić, vrlo značajan za hrvatski radio jer je on bio jedan od inicijatora kasnijeg osnivanja Komornog orkestra Radio Zagreba iz kojeg je ne jednom nego dva proizašlo ono što se danas zove Sinfonijski orkestra Hrvatske radio televizije, ali su e, iz tog Komornog orkestra proizašli i zagrebački solisti. Spomnijem zagrebačke soliste zbog njihove današnje adrese. Njihova današnja adresa na Markovu trgu je ista ona adresa s koje počeo emitirati Radio Zagreb. Zanimljiva koincidencija. Ostaje nam još jedan glazbenik, bio je to Mladen Pozaić, skladitelj i dirigent, ovom prilikom za klaviram. Zašto su bili odabrani ti glazbenici? Možemo reći odabrano najbolje od najboljeg i sudeći po njihovim biografijama to je bilo točno, ali postao još jedan detalj. Bili su to mladi glasbenici koji su bili voljni se za koštac s novim izazom, a postoji nešto što možda i ne bismo svijeli reći na glasa, ali što se u posljednjih sto godina nije bilo, uh, pu, nije baš puno promijenilo, a to je da s obzirom na to da su bili mladi na početku karijere vjerojatno ih baš i nije trebalo platiti onoliko koliko bismo platili neke starije glasbenike. Bilo kako bilo, ušli su u povijest. Što se sviralo na hrvatskom radiju tada? Ono što je tada bilo omiljeno, sviralo se klasičnu glazbu, puno više e, nego što bi se očekivalo, Sviralo se, naravno, šlagere, operetne umomke, puno se sviralo u živo, vrlo brzo Radio Zagreb je izgradio i nove e, koncertne studije, jedan od njih upisani u povijest, dakle, koncertni studio u Teslinoj ulici, koju danas znamo kao Zagrebačko kazalište mladih, bio je nekada Dvorana Istra, koja je prije izgradnje Dvorane Lisinski bila najveća koncertna dvorana u Zagrebu i kao takva na neki način komplementan na Hrvatskom glazbenu zavodu koji je nudio nešto komorniji prostor s obzirom na manje kapacitete. <tok> Naravno, kad se vraćamo na Oto Antoninija i Kavanu, sve nam to izgleda vrlo idilično, no ne smijemo zaboraviti da je kavana u to doba bila luksuz. Radio je bio luksuz i glazba je bila luksuz. Nemojmo zaboraviti da godinama i stoljećima glasbu niste mogli čuti bilo kada i bilo gdje. Ili ste morali doći na nekakav dvor, ili u nekakvu crkvu, ili ste eventualno mogli doći u kavanu. To je također tradicija koja je više stoljetna. Nemojmo zabravit da Johann Sebastian Bach je svoja crkvena djela izvodi na svojem radnom mjestu u crkvi Svjeta Gatome u Leipzigu a svoje svjetovne skladbe izvodi na koncertima u Cimermanovoj kavani, koja je bila okupljalište leipziške kulturne elite. Do te 1026. stvari su se malo ipak popravile, došli su nosači zvuka, vi ste ipak mogli i nabaviti neke ploče, ali oni koji su znali kako ih probrati su ipak bili upravo oni koji su ih birali na Radio Zagrebu, današnjem Hrvatskom radiju. Iskođit ćemo sada, bez pre, previše nostalgije za svime onim što je bilo u međuvremenu, u ovu našu jubilarnu 2026. godinu. Što se se tu promijenilo? Puno nam je napredovala tehnologija, posao nam je realno puno lakši. A i glazba je dostupnija i radio je dostupniji ne morate više imati čak ni radijski uređaj, dovoljeno je kompjuter, telefon, danas su vremena kad su telefoni pametni, a ljudi možda malo manje, nekad je ipak bilo obrnuto. I možemo se zapitati onda te 2026. trebali nam uopće glazba na radiju, jer glazba je danas posvoda. Trebali mu radio, jer mnogi su mu prorekli smrt čim se pojavila televizija, nekako je ipak preživio. I televizije su prolike smrt kad, se po, kad su se pojavili internetski mediji. Pa ljudi su ipak i dan danas vole otići na koncert, pročitati knjigu, prelistati novine, slušati radio. I naravno možemo se zapitati, i već je višekratno ovdje bilo apostrofirano, što ćemo s umjetnom inteligencijom? Može li nas sve zajedno umjetna inteligencija nadomjestiti? Zapravo može. Međutim, je li to ono što želimo? Što nam ona može ponuditi, a šta ne? Umjetna inteligencija može pisati glazbu. Kako ona zvuči i da li je želimo slušati, to je drugo pitanje. Umjetna inteligencija može odabrati glazbu koju ćemo slušati u radijskom programu. To se, već, to se već i radi na nekim radijskim postajama i danas su se već neki uh, glazbenici u, uh, koje je citirao kolega Turkalja na početku ovog maratona izjasnili što misli o tome. Može naravno umjetna inteligencija ako već želimo nešto i govoriti na radiju, premda će neke reći da se na radiju previše govori, s čim se osobno ne slažem, može umjetna inteligencija i napisati i izgovoriti nekakav tekst. I želimo li to slušati? Zapravo ne želimo. Ono što je radio nudi nije samo glazba, nije samo zvuk, nego i čovjek. A čovjek je onaj koji stoji iza glazbe koje netko trebao napisati, iza glazbe koju netko izvodi, iza glazbe koju netko odabere za slušanje, iza onoga što taj netko kaže o toj glazbi. I na drugom kraju je čovjek koji to sluša. I ne sluša on tu glazbu zato što će se nužno samo diviti nekome ko sjajno piše glazbu. E, ne sluša to zato što će se samo diviti nekome ko sjajno svira tu glazbu. Ne sluša to samo zato što će se diviti nekome ko o toj glazbi zna nešto više od njega. Ne, on sluša to i upravo zato što svi ti ljudi u tom lancu nisu savršeni, pogrešivi su, svimi griješimo. Ali upravo u tome i leži najveća prednost čovjeka pred umjetnom inteligencijom. Citirat ću jednu svoju kolegicu koja je rekla umjetna inteligencija nikad neće zamijeniti čovjeka jer umjetna inteligencija nije kadra za lucidnu pogrešku. A upravo u tim pogreškama je ljepota i glazbe i ljudskog djelovanja. Zato što upravo u tim pogreškama prepoznajemo nekoga koji iza toga stoji koji je možda u mnogo čemu uzvišeniji od nas, ali ipak i dalje čovjek, kojeg volimo upravo zato što je pogrešiv. I za kraj bio bi red, prije nego što prepustim riječ kolegici Gordani Ostović sa jednom malo živahnijom i rasplesanijom temom, Poželjali ti jednu sretnu novu godinu, međutim ovom prilikom kako ne stojim baš najbolje sa vlastitim izaricanjima čestitki, riječu prepustiti jednom dirigentu, ranije noćas vodio sam izvorni prijenos silvestarskog koncerta Berlinske filharmonije za treću promog Hrvatske televizije, Dirigent šef dirigent Berlinske filharmonije Kiril Petrenko tom je prilikom najprije poželio u 2026. mira na što je dobio veliki pljesak. Međutim onda je, nakon toga to nadopunio pojašnjenjem. Mir o konas, mir unama i mir mejunama. I to bi bila moja čestitka za novu godinu a od mene, mojim riječima, još samo ono bez čega ne može. Do slušanja, lijep pozdrav!